اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سم لما كان مبنع علم الکلام علا الاستدلال بوجود المحدثات علا وجود السانع و توحیده و صفاته و افعاله دی شارح رحمت اللہ لیل تعلق دی شرحنا دغه رضیدیه تمهیدی كلام ذکر کوي لپاره د رستنی کلام د ماتنه او یا ذکر کوي په ثم لما کنه سره اجمالی خلاصله لپاره د متن العقائد او یا ذکر کوي په دې سره د فسوال ما ویللی چې غرض دی شارې رحمت اللهلی له تععلیک دی دی شرح نه درې خبرې دي یا ذکر کوي کلامې تمید دي د روستنی متندي پااردي تمید بیا وي نو د یا چې دا روته متنه وروسته متنهغا مقدم م دا له پااره دی اصلی مخصوده او یا یای غرز لدینا اغا اجمالی خولاسا لطار دی متن العقاید دا نو اجمالی خولاسا دی متن العقاید دا ذکر کی چې په متن العقاید کې زیر بحث و عندا مباحث دریدانی را غلی دی یوا مسلا اغا دی یو ذکر دی مقدمات سلاسا او دا دویم بحث آغا دی ذات و دی صفات و دی باری تالا تا دا دریم بحث آغا پا دی که دی سائر سمعیاتو دا نو دری مباحث آغا پا دی متن العقاید کی زیر بحث دی شارح رحمت اللہ لی دی دی متن العقاید اجمالی خلاس دکر کرا ماتن بروسا تبسلوار دا هر یوم بحث دکر که حال لحق سره ب ذکر د موقعمات وکي بیا به ذکر د زیاته د صفاو د باری تاله وشي او رتله د نبو بیا نهقللوسی سایرېسمياتو لره د بیا حاصل دا داې دغه یو مبحصل چې زات د باری تالا او صفات د باری تعلا دي دا داسې یو مبحصلات چې دا په عقله معلو میدلی شي او دارنګه په نهقله معلو میدلی شي او مختص دیل نقل اول سمعی سره نو دی اغه دی پارا نو دی اغه دی پارا ادراک بغیر لدی سمعیاتو نا که دلی نسی لکا دی اغوی متعلق وی لیکی که تلای ادراکو لول سمعیات کچرت نقل دلیل نوی دی دی به درک اغه سره را نو او یا غرض رز لدی نه دفا دی او اشکال وارد ده سوال دا رازی معتری دیایی صفات اوائل دی کتاب کې موږ تاسو ویلو چې موجوده د فنص شیده نو یو قوالدار غلیو چې موجوده دی اغه ذات او صفات د باری تعالی دی دویم قوالدار غلیو چې یا نفسي اغه معتقدات اغه موجوده فار د فنې کلام ده نصایل را سوالو کټه د ماتن رحمت الله علی دی فار مناسبه دا و چې دو په بحث د موضوع کې کړه وی نو یاي ذات او صفاتو نه بحث شروع کړه وی او یاي واعقده ذکر کړه وی له عقایده د علم کلام لغه معتقدات د فن نو د چې قال اهل الحصرين وان لك لیدا دا شروع په غیر مقصود کې دا او ترک د لفراد ما هو المقصود سوال ځان ته نو په دروی طریقو باندې شرح جوړه شوله یا مویله چدا ته محدل فار د متن یا اجمال خلاصه د متن الاقاید او یا د فد سوال ک د فد سوال شنو سوال راغی معترض او ساهیل او نه چې صاحبا خالل الحصره ثم تن رحمت الله الیک لام ذکر کړه د نو د شروع د په غیر مقصود کې او تر دالی ما هو المقصود ځکه مقصودی شی موجود دی فن اغه یا ذات او صفات د باری تعالی دی او یا اغه معقاید دین او فکر داوه چې د اوله شروع او بحث د اغا ذات او صفات د باره تاله کړي وي او یا اغه قايد شروع کړي وي دغه قال اهل الحق سره وی له چې حقایق الاشیاء ثابته والعلم بها متحققنا والعالم بجميع اجزائه محدثنا چې دا مقدمی مقدمه راوړلې نو دا شروع د بغیر مقصود کې او ترک د ما هو المقصود نو دال شان د ماتن رحمت الله علیه سلام مناسب نه دا فاضل شارح رحمت الله علیه د دینه جواب ورک لن جواب د سوکای ته اصل خبر دا وا چې دا درې وړ مقدمه دا درې وړ مقدمه دا موقفن علیه ولफार د ذات و د صفات او د باری تعالی دا درې وړ مقدمه موقفن علیه ولफार د ذات و د صفات او د باری تعالی نو ذات او صفات د باری تعالی هغه خو مقصودی مباحث نو دا موقوفن علیه د مقصود موقوفن علیه د مقصود مقصود وی نو شروع په ماحول مقصود کی راغلی دا نه په غیر مقصود کې اوس دا خبره وکای چې دا موقوفن علیه د مقصود په اړه څنګه و ویژه کړه ذات صفات د باری تعالی دا موقوف دی په وجود د باری تعالی بنده د الله د ذات نه به التبحث کوي چې کله خوده موجود وي او د صفات به التور ته ثابت وي چې کله خوده موجود وي نو ذات او صفات د باری تعالی دا موقف دی په وجود دی واجب سبحانه و هو بند وجود دی واجب سبحانه و هو برهاني ده دا, دا په دلیل ثابت شوی ده او دلیل تاسو فنی منطق کې ویل دي چې دلیل دوه قسم ده کلا دلیل لميوي او کلا دلیل انيوي فارق پما باندې دوالو کې دادا چې کئ اقامت دي دلیل له جانب دي علت نراغلي وو نو دې ته بیا هغه برهان ليمي ویلې کېږي کله جانب دي معلول نراغلي وو نو دې بیا برهان اا سولم کې تاسو مثال ویلې دا يو څوک وایي چې لما كان زيد لما كان زيد محموما دا زيد ولنن تبني ولیدا نو توورت وایي لانه متعفن الاخلات وکله ماهظ شانو هوفه هو محمومونه فضيد محممونونه نو د او ګډړې دله داې دغه طببع د پااره عد ده په خبره بندې پوه شوي نو ل هو م نوله اخلاته وکله ماهاضو شانو هوفه هو محممونونه فضيد محممونونه وې خبره دا نخاتا ته ویلې چې له ما کان زید متعفن د دې زید نن ولي طبيت ګډوردا ته ورته ویلې انهه محمومون وكلما هازشانه فهو متعفن الاخلاط فزید متعفن الاخلاط وزک د ایتابنی ولي او سوق ته تبنی ولي دی غا ته تبیت خراب معلومه ده د دې خراب ده نو ګوره ل جانب دی عیلت نه راغی زکه او تبا لا علل لا فرد تعرف دي اخلاطه او قد معلول طرف ند دليل ويلو يوチャتا تويل سليما كان زيد محمومنا زيد تبويلي ني وليلا داورتو يلي انه متعفن الاخلاد ذاك تبيت خراب ده وكلما هاج شانه فهو محموم فزيد محمومنا مخبر داسوا كدليل لجانب دي عله نراغليو دي تبويلي كيجي برهان لي او كل جانب دي معلول نراغليو نو نودیته ویلونکی ګی برهان ایننی دا یو خبرم زده هم کړه راغله خبره د سره شروع کئ جواب کو تاس زده کئ دا موقف علیه د مقصود دا, دا بحث موقف علیه د مقصود مقصودوی وزدا خبره چې موقف علیه د مقصود ولیدا و دې وجنه چې به اصل ذات او صفاتو موقف د تر وجود دی واجب وره وجود دی واجب دا برهانی د فدلل ثابته او برهان کله لمیوي او کله انيوي نو برهان لمی دی ته ویل کیږي چې جانب دی عیلت نه اقامت او دلیل په دغه معلومو کې دا خو دی واجب سبحانه وه د فارستانه اعزیم مبارک به تاسو ته فزمند لایم ته جوکه چې زاد دی بار تعالی د فار عیلته برهان نه دراګلئ از هو البرهان علی کل شیئنا زکه دی د ټولو ممکناتو د ټولو شیانو د فار عیلته ده د دې فار عیلت نستا نو د دې د فارځي دلیل خایمه نو دا د دلیل بقایمه په دې باندې چې هغه به اقامت د دلیل له جانب د معمول نه نو برهان اني به قایمه وي اوس دغه برهان اني چې هغه جانب د معمول نه قایمه وي دا کېدلی سي ځکه الله الا الا د لفراد سایر ممکناته او دغه ممکنات د الله تعالی د فارم معمول دي اوس دغه ممکناتو او نش ممکنات ته انتقال کوي وجود الواجب لره نو یو به سره منی د دوه د فارابو حقیقت وی کړه د شیان په نفس الامر کې موجود نه وي بیا به معدوم وي او د معدوم له انتقال وجود یو شی تنسی کېدلی دې چې خپل نهسته لدنه به انتقال څنګه و کې په وجود یو شی او دویمه خبره دا ده چې فد دو شیانو بود د تعالی موي ولیک د تعالی م نو ته بیا د جهل نه انتقال یو شی تکولې څه مثلا یو قیاس درا وړه د اړینو مقدمات او بندې د تا علم نصا نو ستو دي د جېهر نه انتقال نتيجه تکولې سي دوهم اداده سي بم دي اعلانوم دي د تا پي شيانو بندي وي او دري مخبر به دا منې چې دغه ممکنات د به حادث وي ولیک دغه ممکنات حادث و نه ګرځي قديم و ګرځي نو بیا به دا مستند وي زاد دي باندې تعالیره د به ارادي دي باندې تعالی ته تا بیانوي منسوب زاد دی باری طالعه ولی و دیو جناتی کن شه آغا ارادیت منصوب سی آغا قدیم نسی که دلی زکا فحین دی ارادی که آغا شی موجود نوی فحین دی ارادی که آغا شی موجود نوی نو دا به ارادیتی واجب تنیو مستنده دا به زاد دی باری طالعه تا مستنده نو چکل زاد دی باری تا مستند سول نو بیا خو اللہ طالعه فایل مستر و گردی دا فایل مختار نسه زک فائلی مشترک او فائلی مختار کی فرق داره چې په فائلی مختار کې شی منسوب وی اراده دي دلره او د خپل اختیار او اراده سره پیدا کی او په فائلی مشترک کې شی مستند وی ذات دي د علت لره ذات دي لره او د دې غفه رف بندي قادر نه وي د دې غفه او په آدم بندي قادر نه لکه ګوره دا غزاو او صادری کی د شمسنه دا مشته نه ددا زاد دغه شمسلره چې د کومي زمانه نه شمس دا دیږي زمانه زو ده بده خبره پیګی نو اوس داله دنا صادریږي بل اعتراف کړه دغه خو خو یو کني ودار نه تر صادریږي د دې د دې په ادم باندې نه ده نو اوس کول الواجب مسترن دا خو باطل ولی باطل ذک بیا خو الله تعالی فاعل مختارونه ګرځي او دغه شیانو ممکنات مستند سلو ذات دی واری ثلاثه چې کوم زمانه نه ذات دی واری ده د اګی زمانه نه دغه شیانم موجود وي او دا بد عادتن محاله ده کنه ځکه من جمله ممکنات مګو تاسیو کنه نو اوس په ازل کې چې الله رب العزته په قديم زمانه کې وو نو په اګی زمانه کې مګو تاسې وجود لاره نو که دا مستند ذات دی باری ته وي نو په فاعل با با بالالتارکه او معلول کې تلازم وي چې د کومي زمانې نهلت وي دغ زمان نه به معلو لکه ما خارج ک ور مثال در کو چې دو اسادېږي په صودورې سرراري سرهله شم نه چې د کومي نه دغه مر ده زغې زمانې نه دارنا ده دا. نو حالان کې دغه ممکنات او مګ تااسې دا په عازل ک وو دی ته قدیم وویل نه نو هر کره چې دغهعالم قدیم هم نه ولکه قدیم شي بیا دغه ای حالی لادمېږي یو الله تعله فاعلي مختار نه جوړيږي او حالان ک ثابت دا ثابتته د ددي فاعلي مختار ده پله او کوولل ک فاعلي مري نهکو فیل بارې کو نو بیا ساابتي کي او دی باری تا حال الله انظالله کالوون كبيرره دکه فیل بسترار کې مکواس وویللی چېد په هغهه سور دی شي بندې د یغ پهدم بندې خااد نهوي نو چې قدرت سل د دیبارې نه وک کې جد ثابتي که او دویمه ماده د دې خبره ده چې ګوره دغه ممکنهه ته په ازل کې نو موجوده او په فایل بل اثرر کې مساله دا وی چې د عیلت او د مالول فمابین کې تلازمي چې د کومه زمانی نه عیلت وي د یغې زمانی نه نو مالول وي او په دې ډول مناسبه سوال چې دا خبره به مننه چې عالم په اعتبار د ټولو اجزا او سره حادث ده چې کله ته وجود بهاري ثابت وي نو خبرې به ورته مننه ها درې یودات حقیقت په دنیا کې څه چې کوم شیونه موږ هغه د نړۍ هغه په اسلام واقع کې موجود دي دا موخو په فرض دي فرض نه دي کڅو کې پرسکويو کې نه لکه مثلا اسمان موجود دا منځکه موجود دا د کائنات موجود دي هو په نو یو بده دی وجود منه ولیک وجود نه نو بیا به په خارج کې معلومات انتقال لعدم نه کېدل نه دلته کومه د دې انتقال کو وجود واجب لره دویمه مداد د صدابن منی ول بها بها متحققا علم من فدي ممکنات بندستا ولك علم نو صاحبانو بیا بسوي دی کنه جهله د جهل, جهل انتقال یو مطلوب تنسی کېدلی لکه ما خارج کې مثال درک یو قياس ته جوړک د اغه قياس مقدمات ته معلوم نو نو ته دیګنه انتقال نتیجه ته انتقال نتیجت یوشیلر دا بعد علم کیږي نو دویم به دا منی ولعلم به ها متحقق کونه او دریم به دا منی ولعالم بجميع اجزائه محدثونه عالم په اعتبار د ټولو اجزا او سره د حادثم ده ولک عالم قديمونه نو بیا خو لازمی کی سو استحالې یویسته حاله ده چې الله تعالی بو فاعل مرسلس حدان کې ثابت ده د ذاتي فاعل مختار ده او دویمه ده, ده, ده. چکه فایل موثر وګرځي نو بیا بلزم چې عجز دی واجبہ تعال الله عن ذلك ولون کبیره او دریم د ریحسو دي مشاهدینا خلاب دا ځکه بیا خدا دا ثابتيږي چې کله الله تعالی ما د دې ممکناتو شذور په شذورې اکراری دا غلیدا نو بیا بلزم چې قدام دغه محدثاتو قدام دی، او من جمله تل ممکنات ول محدثا دغه او تاسو یو کنه بیا خو په مغو تاسو په ازل کې وو حالانکه فاضل کې خو مغنی التاخو مګننو نو ثابته سو دا خبره ده دا خبره به ومنيتي ولعالم بجميع جزايحه محدثه اوس دي دینه انتقال بوکه وجود دی واجب لره نو بیا چې په دنیا کې موجودات است علما په ثابت ده علما په اعتبار د ټول اجزاو حادثه ده او دا خبره چې عالم حادث دا. ده د هر حادث لپاره لا بودی ویله محدثنا عالم حادث ده، اه، جای کنه، ده هر حادث ده لا لابدیوی لمحدث نه، او پیدا پیداکون که یو محدث د ده عالم ده پار نه ده، مگر الله تعالی ده، وجود ده واجب تعالی ثابت سکنه، اوزده خبره عالم حادث ولی ده، ولی انه متغیر و كل متغیر حادثم، او هر حادث، آغا محدث محتاج وی، یو معمولی وند شای، بغیر لفایل نه گی، دا دوم رهی کل عیلوی، او دا دوم رهي کلی صفلي دا سي الله تعالى دا تي دا, دا به بدون دي پایل ني دا به بدون دي محدث ني نه داخه کېدل ني نو کبراه ظاهره ده د شورا اثبات باندې خو پوي شوي عالم حادثه ولا وي له انه متغيرن اه وكل متغير حادثنا فالعالم او هر حادث دي فاير لابدوي له محدثنا کبراه ظاهره ده زکمال تي یو معمولی مولي غوندکاره بدون دي فايل نه کېږي نو داګ د دا دوم رلوې کائنات پیدا شوه دي دا په بغیر نه فایل نه نه و لپاره فعال خامخوي دي خو پوه شو لري او د دې لپاره پیدا کوونکې الله تعالی د بل څه نه دی ولې وې دې وجنه چې مواد په خارج کې تودي یا یاب پیدا کوونکې دې لپاره محدث بد دې لپاره ممتنیع بولې علیت بد دې د وجود دي ممکناتو دې لپاره ها ممتنیع بولې او یاب ممکن بود او یاب ذاته بارث اعلی خلک است چه ته یی پیدا کوونکید د دې لپاره ممتنی اده نه کوید نه سی ځکه د دې خلل ادم وجود ده ول وجود نه لې نه هغه د بل چار لپاره هیڅ ګرځدلې سی علما او مسلمه ضابطه ویل ده چه ما لم یسر موجودا لا یسر علتنا ما تسمی کیم غوثا سی ویلو ما لم یسر موجودا لا یسر ځکه پر یو شی وجود لري باندې فار فعالیت کېدلی نشي نو ممټنې وخت رکاټ کوي دا خو علت او فعالیت چې جوړېدلې ده دا, دا عالم لپاره نو که ته ایشي ممکن دی علت وي زه ممکن نه ایلت نشي کېدل ولی ویژه یojana چې ممکن کته علت لپاره دی وجود دغه د ټول کائناتو دی عالم لپاره خلې نو دا ځکه نشي چې بیا لازميږي ترجیح بلا مرجع دک چې دغه ممکن چې ته ایلت ګځوي دی وجود دی دو د پاره دا هلته چېدي خو به موجود ووي ول که خپله وجود نه لرري اوس همذابط ته وویل ل کوم شي موجود نه وي موجود بل دپاره ایلت کېږي او کهته كتا... نه نو خبره داره چې دا ممکن نهې ګرلی ولې وی دی وجه نه ممکن که تعلث ګرځوي لپاره د سایر ممکناتو نو بیا لازمي دي عیلت یب شی لپاره د خپل نفس لپاره د عیللو عیلت یب شی د نفس لپاره څنګه راځي وې زکات دغه ممکن تعلث د ټول ممکناتو لپاره وګرځو من جمله الممکنات د یو فرد کنه و څه کله څه کله د ټول ممکناتو لپاره عیلت څه د ټول خو خدایم داخله د دا. خپل ځان لپاره عیلت وګرځوي کنه که ممکن د لپاره عیلت بولی په ممکن کې خدای ده نو عیلت ید شی د دي خپل نفس لپاره لري بیا مداره چې یو وړي ممکن عیلته وګرځي ده نو ټول ممکنات دي کنا دا هر یو کې دا صلاحیت څه چې هغه نو دوی چې ته عیلت به وګوري لپاره ګرځوي نو عیلت ید شی لپاره د خپل نفس د هم باطله لپاره د عیللو دا هم باطله نو ثابته سونه چې پیدا دغه ممکنات لري به آګه ممتنې انوي پیدا کول کی د دې لپاره محدث بده دې لپاره اه ممکن نوي مصابه تاسو له پیدا کول کی د دې لپاره هو الله هو آګه الله تعالی دا وجود الله تعالی ته انتقال راغی کنه او چې کله وجود الله تعالی ته انتقال راغی او څه خود به خود صفاتم ثابت دي او انتقال سایر سمایا ته ځکه موږ به وایې چې کچه تر د عالم او کائنات هغه مشتیل وي په حیکم او کماتو بندې بیا به الله تعلا متسیب په صفاات کمالی او بندې لكن المقدم مقدم محق ف تعلی ممسلووو مګ وکتله چې نظام د عالم دا مشتیل ده په حیکم و کماتو بندې نوثابت ته سوله چې الله تلا صف ده د متصب د په صفاات کمالله م الله د پاره صفات ثابت شوکونه ولې ځکه دغه کاالات بغیر د علم نه نې دا بغیر د حياتنه نسې کېدلای دا بغیر له قدرتنه نسې کېدلای نو په دې نو معلومه چې کله دا ثابته سوال د دینه انتقال کولای شي سایر سمعياته نو به اي چې د امور ممکنه دي اخبر به صادق المسلوخ وكلما هذا شانه فهو ثابتنا وهذه الامور ثابتتنا د امور ثابت دي ولې په زکه دا امور ممکن دي پدې باندې خبر وکړای د صادق مصدوقه هر هغه څه چې شان داران غيي ها اګه ثابت وي نو معلومه شولې چې دغه امور ثابت دي وګوره په دې کتاب کې څو مباحث ذکر کړي دي درې یو مسله اګه د ذات دی باری تعالی وا دویم د صفات دی باري تعالی او دریم انتقال او سایر سنایات ته او دغه درې وړه مسائل موقوفو پدغه دروي مقدمه وبنده یو بدام مني چې په دنيا کې دي شېنه دي پر حقېحت سا دويم بدام مني چې په دې باندې علم هم موجود ده او درييم بدام مني چې عالم په اعتبار دي تمامي اجزا سره حادثه ده خو په دې نه چې کله ده دري واړه مقدمه اومنه لې د دې نه انتقال وجود دی واجب ته کېدلی دین انتقال صفات الابعاد تم کې دلته دی دین انتقال اله سایر سنویاتم راغی نو د دې د مقصود لپاره موخوفنا علیه سو کنه او موخوفنا عليه د مقصود د مقصود وی نو دی وجه نفاز لمتن رحمت الله علی اول درې مقدمه ذکر کی یوه دا چې حقایق الا شای ثابته دویم دا چې ول علم بها متحققنا او دریم دا چې ول بجميع یزا هی هذا جزيء قالها الحقيه صدق لي خبري حقيقه توسدي كدار معاتكم دارت وزوره ثم لما كان مبنى علم الكلام على الاستدلال بها هر كلام سماد علم الكلام راغلي و باستدلال بندي تلك سلايوكي دي وجود محدثاتنا في وجود صانعه که برهان این نیده استدلال قایم که لجانب ده ممکناتو نا پا وجود ده ثانی آبنده که ده این نیده په وجود د سنیاو په توحید او په صفاتو د الله تعالی په افعال د بل تعالی انتقال منها نو بیا انتقال کله دینې سایر سمیات لارانو مناسبه مناسبه د اده تزویره الكتاب اغه مصدر کول د کتاب په اگاهی ور کول باندې وجود ما مشاهده من الاعیانه اول د سړی اگاهی کی په وجود د شیانو باندې ولی ک وجود نوینه انتقال ممکن نه دا. ده ځکه چې وجود نوی په ادم او د ادم انتقال کولای شي نو یو اگاهی په دې ده چې اغا دا ور ته و چې شي په نفس او دو م ده چې تهعلمه به او داثابتته من پهې بندې سابت ده وکه الم نووي بیا ب شو هلل د انت خل کو نه لتوصلله بظات چې په سره سړ وورېي ماعرفه د اغهلا چېغه مسو احم ده چېغ ممسله او د صفاتو د الله تعلا ده هر کاه تدام وقوفنا عليه دي أغا مطسدون وذلك ماتم الله عليه وإلي قال أهل الحق